Salmul 169 al peceților slavă ți Doamne, fiindcă atunci când cea din tâi pecete ai desfăcut cu destinul alb al preoții celei veșnice, pe aleșii tăi ai binecuvântat. slavă ție, Doamne, fiindcă destinul roșu de sânge și foc al vitejilor tăi prin pecetea a doua lei dat, de aceea o sabie mare i-ai înarmat. slavă ție, Doamne, fiindcă destinul castei negustorilor. Când rupere pe a treia l-ai așezat și în cântarul dreptății măsura lor ai aflat. slavă ți Doamne, fiindcă iadul cel roșu și caurul cel galben al morții în lume s-au iubit când pe cetea a patra ai zrobit. slavă ți Doamne, fiindcă aurul sufletelor noastre l-ai gonisit când ne-au lovit. slavă ți Doamne, fiindcă atunci când pe 5. a cincea ai rupt de cei care te-au mărturisit. Sub jertfelnic ei ai primit cu veșmânt alb e cinstit și e odihnit. Slavă-ți, Doamne, fiindcă atunci când cu pecetea a șasea, venirea ta printr-un cutremur a investit, soarele s-a negrit, luna s-a înroșit, stelele au căzut, cerul s-a despicat, iar munții și insulele s-au mișcat. Slavă-ți, Doamne, fiindcă domne și regii lumii, de la fața ta au fugit și în stâncile munților, în lăcașurile sihaștilor s-au adăpostit. Slavă ție, Doamne, fiindcă numărul aleșilor tăi, din toate semințiile și popoarele, prin sângele mielului, l-ai împlinit. Slavă ție, Doamne, fiindcă atunci când pe a șaptea ai risipit, îngerul tău a venit, cupa cu tămuia rugăciunilor i-am dat și la scaunul tău s-a suit.